b 54. 54. 54. Sökhand. Gå och handla. Gå och handla. Jag måste köpa nåt. Jag skulle vilja köpa en present. Jag skulle vilja köpa en present, ta uti n t e pengar. Men inget som är för dyrt. Men inget som är för dyrt. Är det en påsar? Kanske en handväska. Kanske en handväska. Kunnar du få färg? Vilken färg skulle ni vill ha? Vilken färg skulle ni vill ha? Så damm s ö r n m j ö l eller s ö r n b l Svart, brun eller vit. Svart, brun eller vit. b y g g l j u b b y g g l e En stor eller en liten. En stor eller en liten. ขอผมดูใบนี้หน่อยได้ไหมครับฟูยาเ e ่บนันดาร์ฟูยาเซ่บนใบนี้ทำมาจากหนังใช่ไหมครับหรือว่าทำมาจากพลาสติกหร ทำจากหนังแน่นอนครับ of งเลด์ร์แน่นอนครับของเลด์ร์แน่นอนครับของด์ร์แครับแนคลด์ร์ครับเลด์ร์อนบน่นอนครับคแ่รลรคเร์อบงน่ครับค่รครงนครับ g ö r prisvärd och handväskan är verkligen mycket prisvärd. Jag tycker om den. Jag tycker om den. Jag tar den. Jag tar den. Kan jag byta om den om du vill? Kan jag eventuellt byta den? Kan jag eventuellt byta den? Dåi nänon krab. Selvklart. Selvklart. Råtta hag konkunn hei kun. Vi slår in den som present. Vi slår in den som present. Tjäi gein ju tang nån krab. Där borta är kassan. Där borta är borta kassan.